Леді Ремкін гордовито виструнчилася. Видовище не з таких, що забуваються, хоча, звісно, ви могли спробувати. Це ніби дивитися на дрейф материків, але показний навспак. Субконтиненти і острови зсувалися докупи, утворюючи колосально розгнівану протожінку. Вибиті двері драконника похитувалися в лудках. Тамтешні мешканці і без того накручення, як арфа, що перебрала амфетамінів, геть збожеволіли. Вони тупотіли, бігаючи від стінки до стінки у своїх сашках, і у металеві облямівки вдарялися язички-полом'я. Що це все означає? Якби Лейді Ремкін колись приділила трохи уваги інтроспекції, то визнала б, що ця репліка не дуже оригінальна. Однак вона була зручною. І виконала свою роботу. Кліше перетворюється на кліше саме тому, що це молотки і викрутки у скрині для інструментів спілкування. У вибиті двері линув натовп. Дехто в типовій для зворушників манері вимахував усілякими гострими знаряддями вгору-вниз. «Ну, цей во!» – промовив ватажок. «Тут всередині дракон, так?» Його підтримав приглушений хор схвальних вигуків. «І що?» «Цей во! Місто він підпалив! Далеко вони не відлітають! У вас тут дракони, мабуть, це один із ваших, га? Отож! Вірняк! Квед Деякі учасники заворушень можуть бути доволі освіченими. Квот ерат демонстрантум Латина, що й треба було довести. І ми от що зробимо. Ми цим поганцям голови повідкручуємо. Точняк! Еге ж, пробоно публіко. Бюст леді Ремкін колихнувся подібно до того, як піднімаються і падають імперії. Вона зірвала з гаку на стіні вила для гною. Ані руш, бо пошкодуйте. Застерегла вона. Ватажок глянув на переляканих драконів у неї за спиною. «Он як?» – ущипливо перепитав він. «А що ви зробите, га? Леді Ремкін декілька разів відкрила і знов закрила рот. «Я покличу «Сторожу!» – врешті сказала вона. Погроза не мала того ефекту, на який сподівалася Леді Ремкін. Вона взагалі була не в курсі явищ позбавлених луски. «Ох, який жах!» – сказав Ватажок. «Знаєте, дуже страшно!» Аж ніг під собою не чую, він дістав з-за пояса довжелезний сікач. Леді, ви собі відійдіть, бо зараз. Із глибини драконника вирвалася смуга полум'я, пролетіла над головами натовпу на висоті одного фута і пропалила над дверима розетку з обсмаленими краями, а потім пролунав медовий голос. Смертельні погрози часто промовляють саме таким солодким, як котяче муркотіння тоном. «Це лорд веселун гострий кіготь Оркан Четвертий! Найгарячіший дракон міста! Йому дуже просто зробити з ваших голів головешки!» Із затінку накульгуючи вивалився капітан Веймс. Під пахвою він міцно затиснув золотавого страшенно переляканого дракончика, а іншою рукою притримував його за хвіст. На них витріщився ошелешений натовп. «Я знаю, що у вас на думці», – тихо продовжив Веймс. «Після всього цього переполоху ви міркуєте про те, що чи достатньо полум'я в нього лишилося. Знаєте, я і сам не можу точно визначити». Він нахилився вперед, спрямувавши погляд між вухами дракона, і голос його дзенькнув, як лезу ножа. «Але ви не просто про це повинні думати, а про те, як вам пощастило». Ваймс подався до натовпу і той відсахнувся. «Ну, ви справді усвідомлюєте, як вам пощастило?» Декілька секунд нічого не було чутно, крім зловісного бурчання в животі лорда веселона гострого кіхтя Уркана Четвертого. Дзюрчало пальне, линучи до камер згоряння. «Цей во!» – почав ватажок, прикипівши поглядом до голови дракона. «Не варто бучо здіймати. Хто знає, може йому не просто так заманеться дихнути полум'ям», – промовив капітан. «Вони мають скидати надлишок газу, щоб не накопичувався». А він накопичується, коли драконам тривожно. А знаєте, гадаю, через вас їм дуже тривожно. Батажок зробив щось схоже на примирливий жест, і, як йому здавалося. На жаль, він досі тримав у руці ніж. «Кидай», – різко сказав Уеймс, – «бо обернешся на попіл». Ніж дзенькнув, упавши на бруківку. Позаду в натовпі хтось почав борюкатися. Чимало людей, так би мовити, не встигли збагнути суть справи і були не в курсі. «Але перш ніж ви, добрі громадяни, спокійно розійдетеся по своїх справах, – багатозначно промовив Ваймс, – пропоную вам уважно роздивитися цих драконів. Чи схоже, щоб хтось із них сягав 60 футів у довжину, щоб мав розмах крил вісімдесят? Наскільки гаряче по вашому їхньому полумі?» «Гаспід його зна», – сказав ватажок. Ваймс трохи підняв драконову голову. «Гаспід його зна, сер». Виправився ватажок, закотивши очі. «Хочеш дізнатися?» – ватажок похитав головою. «Ви хто взагалі такі?» – спромігся він запитати. «Капітан Ваймс!» – виструнчився той. «Нічна сторожа!» Це твердження зустріла майже цілковита мовченка. Хіба що десь із глибини натовпу пролунав веселий голос. «Звечеря заступили на зміну?» – Ваймс поглянув на свою нічну сорочку. Поспіхом піднявшись з ліжка, він сунув ноги в капці Леді Ремкін і аж зараз помітив, що вони прикрашені рожевими помпонами. І саме тієї миті лорд-веселун-гострий кіготь оркан IV вирішив ригнути. Цього разу полум'я не вдарило і не загуло. Підмокла вогнена кулька, така дрібна, що навряд чи заслуговувала цієї назви, прокотилася над збіговиськом, підсмаливши декому брови. Хоч там як це безперечно справило враження. Ваймс ефектно виструнчився. Ніхто й не помітив, що на мить його паралізувало жахом. «Це ми просто привертали вашу увагу», – незворушно промовив він. «Наступна куля піде трохи нижче». «А ми що? Ми нічого?», – сказав ватажок. «Усе гаразд, ми все одно збиралися йти. Побачили, що тут нема великих драконів, а чого ще нам треба? Даруйте, що потурбували». «Стояти!», – переможно гукнула леді Ремкін. «Ви так легко навтечете». Вона дістала з полиці бляшанку з прорізом у кришці. Всередині щось гриміло. Сонцесяйний притулок для хворих драконів», – повідомляв напис на ній. Пустивши бляшанку по колу, зібрали 4 долари і 31 пенс. Капітан Ваймс красномовно підняв дракона, і дивом знайшлося ще 25 доларів 16 пенсів. А тоді натовп кинувся на втеки. «Хоч там як, а ми поки що в плюсах!» зазначив у Ваймс, коли вони знову лишилися наодинці. «Ви дуже мужньо вчинили». «Сподіваємося, це не стане звичкою», сказав він, обережно саджаючи змученого дракончика на місце. У голові паморочилося. І знову капітан відчув на собі уважний погляд. Скоса позирнувши в той бік, він побачив видовжене гостре рильце, поцвірінка хороша, як вірмського камнеперого. Той піднявся на задні лапки, типово поза, сиротицу цінятий «Я шукаю дім». На власний подив Ваймс нахилився і почухав його за вухами, принаймні за схожими на них шибчастими виростами з боків голови. Дракончик відгукнувся. Пролунав дивний звук, ніби на пивоварні забилася якась труба. Ваймс відсмикнув руку. «Усе гаразд», – заспокоїла його леді Ремкін. «Це в нього в животике забуркатіло, отже ви йому подобаєтеся». Ваймс був ошелешений, коли відчув, що йому це приємно. Наскільки він міг пригадати, ніщо і ніхто в житті досі не вважав його гідним від рижки. «Мені здавалося, ви збираєтеся позбутися його». «Мабуть, доведеться», – сказала вона. Але ж ви розумієте, як це. Вони дивляться на вас своїми величезними проникливими очима». Обоє поринули в ніяково мовчанку. «А як би я...» «Ви ж не могли б...» – вони урвали. «Це найменше, що я можу зробити», – сказала ладі Ремкін. Але ви так допомогли, давши нам нову будівлю штабу. Це просто мій обов'язок, як доброї громадянки, сказала Леді Ремкін. Будь ласка, прийміть хорошика як друга. Воемз звідчув, що його штовхають на вузеньку дощечку, перекинуту над глибоченною прірвою. Я навіть не знаю, що вони їдять. Та геть усе, заспокоїла вона його. Крім метеликів та вулканічних порід. Бачите, не випадає харчами перебирати, коли зростаєш у болоті. «А його не треба виводити на прогулянки? Чи на прольоти? Чи як воно там?» «Здається, він майже постійно спить». Леді Ремкін почухала вкрите лускою тім'ячко потвори. «Правду кажучи, це найспокійніший дракон з усіх, що я виростила». «А якщо до... ну...» Він жестами показав виле для гною. «Та це переважно газ. Просто тримайте його в добре провітрюваному проміщенні і цінних килимів, не маєте, правда?» Краще не дозволяйте йому лизати вам обличчя, але їх можна привчити контролювати полум'я. Вони дуже корисні, коли треба розпалити вогнище. Хорошик вірмський карбнеперий згорнувся калачиком під кокофонію, схоже на булькотіння в каналізаційних трубах. Ваймс пригадав, що вони мають вісім шлунків. Ілюстрації в книжці показували все дуже детально. Там ще було зображено щось схоже на систему безлічі перегінних кубів і безумного алхімічного приладдя. Жоден болотяний дракончик не міг би наводити страх на королівство, хіба що випадково. Ваймс подумав про те, скількох вбили спритні герої. Страшенна жорстокість – чинити так з істотами, єдина провина яких – з неуважності вибухати в повітрі, розриваючись на шматки. Та й взагалі жоден дракон не припускався такої помилки двічі. Ваймс аж розлютився, думаючи про це. Раса – безталанників. Ось що таке дракони. Народжені для невдач. «Живи швидко, помри з розмахом». Хоч вони й були всеїдними, але насправді живилися власними нервами, принижено борсуючись у жаху перед власною травною системою. Родина ледь приходить до тями після того, як тато вибухнув, аж тут якийсь впакований в обладунки покидьок чвалає болотом, щоб стромити меча в мішечок нутрищів, який без того був на крок від самознищення. А тож Цікаво було б подивитися, як славетні драконовбивці минулого виходили на двобій з великими драконами. Обладунки? Краще без них. Усе в будь-якому разі закінчиться однаково, але ваші рештки, бодай, не будуть запаковані у фольгу. Ваймс не міг відвести погляд від неоковирного створіннячка. І тут до нього нарешті достукалася думка, що невпинно вимагала уваги впродовж цих кількох хвилин. Усі ванкморпорку прагнули знайти лігвище дракона, принаймні порожнє. Ваймс точно знав, що шматки деревини на паличках тут не зарадять. Але часто кажуть, що злодій злодія піймає. Прислів'я «злодій злодія піймає» на той час, після переконливих роз'яснень з боку гільдії злодіїв, почали використовувати замість набагато давнішнього і традиційнішого ангморпорського прислів'я. Глибока яма з пружинними пастками, розтяжками, метальними ножами, битим склом і скорпіонами злодія піймає. Чи може один дракон винюхати іншого? Ну, тобто, знайти за запахом? Люба Матінко, – писав Морква, – що тут коїться? Минулого вечора дракон спалив наш штаб, і тут, о диво, нам дали ще кращий. Це у місці, яке називають псевдопольярд навпроти опери. Сержант Колон сказав, що ми круто піднялися, і суворо заборонив Нобі продавати меблі. Круто піднялися ще одна нова для мене метафора. Це як замилювати очі, але вигадливіше. Тут є чисті килими, щоб на них плювати. Сьогодні аж два загони людей намагалися потрапити на горище, шукали тут дракона. Просто неймовірно. Порпатися в чужих клозетах і нипати по горищах – це ніби пошисть якась. Але ні до чого іншого люди взятися не встигають. І сержант Колон каже, що коли робиш свій обхід опівночі і кричиш у це гаразд, поки дракон плавить вулицю, почуваєшся так, ніби мов би, щось не договорюєш. Тут десятки вільних спалень, тож я переїхав від пані Долоні. Мені було сумно, і там для мене спекли пиріг, але гадаю, що я вчинив правильно. Хоча пані Долоня ніколи не вимагала платні за проживання, і це було дуже шляхетно, зважаючи, що вона вдова і має виховувати стількох донечок, та ще й надбати їм посаг тощо. А ще я подружився з цим Орангутаном, який постійно приходить уточнити, чи ми не знайшли його книжку. Нобі називає його блухастим дурилом, бо той обіграв його на 18 умовних очок у скапустити пана цибулю. Це азарт в карти, я в таке не граю. Я сказав Нобі, що азартні ігри заборонені актами «Дивись постанови». А він сказав «Відсохни». І, на мою думку, це порушення статуту від 1389 року про норми поведінки, але я вирішив продемонструвати розважливість. Кеп Баймс хворий. Його доглядає Леді. Нобі каже, що усі знають, що вона психічка, але сержант Колон каже, що це просто через те, що вона живе сама у великому домі з купою драконів, а сама чисте золото, бо добре вчинила з кепом, притуливши його. Хоч я й не дуже розумію, до чого вона його тулила. Сьогодні вранці я ходив гуляти з рід і показував їй у місті багато цікавих зразків ковальського мистецтва. Вона сказала, що це дуже цікаво. Сказала, що я геть не такий, як усі, кого вона раніше бачила. «Твій люблячий син, Морква, по скриптум, сподіваюся, що змінті все гаразд». Він обережно склав папірчик і запхав у конверт. «Сонце сідає», – сказав сержант Колон. Морква підвів погляд від воскової печатки. «Це означає, що скоро ніч», – зауважив очевидний Колон. «Так, сержанте». Колон пробігся пальцями вздовж комерця, рожевий колір його шкіри вражав. Цілий ранок відшкрібав її, але люди все одно шанобливо трималися на відстані. Дехто народжений для влади, дехто її здобуває, а декому влада сама падає на плечі. Саме в цій категорії опинився зараз сержант і був від цього аж ніяк не в захваті. Колон знав, що от-от настане хвилина, коли доведеться сказати, що вони виходять на патрулювання. Він не хотів виходити на патрулювання. Натомість хотів знайти якийсь затишний підвал. Але становище зав'язує. Якщо він лишився за старшого, то мав це зробити. Його бентежила аж ніяк не самотність на вершинах влади. Бентежила вірогідність, що на вершинах влади його підсмажать заживо. Крім того, Колон майже не сумнівався, якщо найближчим часом не змитикувати щось про дракона, Патріцій дуже засмутиться. А коли Патріцій засмучувався, то ставав дуже демократичним. Він знаходив вигадливі і болісні способи поширити цей смуток як мога далі. Сержант подумав, що відповідальність – страшна річ, так само, як і жорстокі тортури. І, наскільки він розумів, ці два поняття стрімко зближувалися. Тому Колон відчув неймовірне полегшення, коли біля ярду зупинилася каретка. Дуже стара і пошарпана. Дворцята прикрашав вицвілий герб, а задню стінку, набагато свіжіший напис, треба іржати, ржати, якщо любиш драконів. З карети скривившись, вийшов капітан Ваймс, а за ним жінка, відома сержантові як Безумна Сибіл Ремкін. І нарешті за нею на повідці слухняно вистрибнув маленький... Сержант Колон був надто знервований, щоб зауважити справжні розміри. «Бо дай би я скис! Вони отак просто вийшли і піймали його!» Нобі, що сидів у куточку, підняв голову від дошки. До нього ніяк не доходило, що в інтелектуальній грі, яка передбачає блеф, майже немає шансів, коли супротивник невпинно всміхається. Бібліотекар скористався з цієї нагоди і прихопив собі дві карти з-під низу колоди. «Що ти варзеш? Це просто болотяний дракончик!» – пояснив Нобі. «А вона нічого, генька ця леді Сибіл. Справжня леді. Двоє його товаришів озирнулися і витріщилися на нього. Невже це справді сказав Нобі. Та годі вже вам, чого б мені не розчовпати хто леді, а хто ні. Вона мене чаєм пригостила, а в порцеляновій чашечці, а стінки тоненькі, мов папір, і срібну ложечку дала, промовив капрал тоном людини, яка зазирнула за верхівку соціальної піраміди. До речі, я цю ложечку повернув, тож не треба на мене так зиркати. «А що ти насправді робиш у своїй вільні вечори?» – запитав колон. «Тобі що до того?» – гризнувся Нобі. «Невже ти дійсно повернув ложечку?» – не повірив Морква. «Тряся!» – спалахнув Нобі. «Так!» «Увага, хлопці!» – сказав сержант, знаючи, що найгірше минуло. До кімнати увійшли двоє. Ваймс позирнув на своїх людей звичним поглядом сповненим фаталістичної зневіри. Мої підлеглі, пробурмотів він. Гарно, похвалила леді Ремкін. Старий добрий загін простих рядових, еге ж. Що простих, то так, сказав Ваймс. Леді Ремкін підбадьорливо всміхнулася. Це спричинило дивні перетрубації. Сержант колон, доклавшись якогось незусилля, зміг випнути груди більше, ніж черево. Моркова став прямо, подолавши хронічну згорбленість. Нобі аж трусився, відтворюючи солдатську виправку, випнув великі пальці рук, а вузенькі пташині груди роздув так, що ноги от, от могли відірватися від землі. «Я завжди думаю про те, що всім нам стає безпечніше спати в моєму ліжку, коли ми знаємо, що ці мужні люди захищають нас». Промовила Леді Ремкін, статечно проходжаючи вздовж шеренги, мов навантажений скарбами галеон під легеньким бризом. А це хто? Орангутанові важко стояти за командою струнка. Його тіло може відтворити загальну ідею цієї постави, але шкіра цьому опирається. Однак бібліотекар дуже старався. Він стояв у кінці шеренги таким собі шанобливим мішечком із кісками, а ще салютував хитромудро вивернутою чотирифутовою рукою. «Агент під покриттям не розгубився ноббі. Людина подібний розділ спеціального призначення. Чудова ініціатива. Так, справді чудова, похвалила леді Ремкін. І відколи це ви стали орангутаном, служако? Ук. Дуже переконливо. Вона озирнулася на Ваймза, який просто не міг повірити власним очам. Гарна робота, сказала вона. Прекрасний загін людей. Ук. І людина подібних додала Леді Ремкін, навіть не спіткнувшись. На мить загону здалося, що він щойно повернувся із виласки, в якій героїчно підкорив якусь віддалену провінцію. Усі почувалися напрочуть бадьорами. Саме так Леді Ремкін, поза сумнівом, охарактеризувала б їхній стан, який на багато градусів відрізнявся від звичного для них. Навіть бібліотекар у своєму піднесенні на цей раз пробачив фамільярність. Усі озирнулися на надзорчання і сильний запах якоїсь хімії. Пуцвірінок хороших камнеперей невинно і водночас присоромлено схилився над плямою на килимі. Втім, вона була схожа радше на дірку в підлозі. Над обсмаленими краями курився димок. Леді Ремкін зітхнула. «Жодних проблем, мадам!» – весело заспокоїв її Нобі. «Зараз усе приберемо!» «Боюся таке з ними часто від хвилювання!» – пояснила вона. «У вас чудовий представник виду, мадам!» Продовжив Нобі, насолоджуючись новим досвідом світського спілкування. Він уже не мій, сказала та. Зараз він належить капітану, або, може, всім вам. Це ніби як талісман. Його звати Поцвірінок Хороших Камніперий. Поцвірінок Хороших Камніперий, вистоявши під вагою цього бучного імені, спокійно обнюхав ніжку стола. Він радше схожий на мого брата Ерала радісно сказав Нобі, намагаючись якмога вигідніше розіграти карту Горобчика. Зухвалого, але милого. «Такий самий гострий писок, даруйте на слові, мадам!» Баймс поглянув на створіння, що вивчало нове для себе середовище. Мін знав, що віднині і назавжди це Ерл. Дракончик заради цікавості відкусив шматок стола, пожував кілька секунд, виплюнув, згорнувся на підлозі і заснув. «Він тут нічого не підпалить?» Бояско запитав сержант. «Гадаю, що ні. Здається, він ще не зрозумів, для чого йому вогни вивідні шляхи», – сказала леді Ремкін. «Та спокійнішої істоти взагалі годі шукати», – втрутився Ваймс. «Хоч там як, люди...» У «Ук!» «Сер, я не до вас звертався. Що тут робить оце?» «Ну, я... це його...» поквапився пояснити сержант Колон. «За вашої відсутності, коло у нас, так би мовити, рук не вистачало. Морква тут казав, що це законно, і взагалі... Сер, я до присяг його приводив, цього людиноподібного, сер». «До якої присяги, сержанте?» «Він склав присягу як констебель особливого призначення», – почервонів Колон. «Ну, ви розумієте, сер, це така собі народна сторожа». «Особливого призначення?» – Ваймс аж руками сплеснув. «Та він трясся заслуговує унікального призначення!» Бібліотекар обдарував його широкою усмішкою. «Це ненадовго, сер. Ну, тимчасово», – благально промовив Колон. «Нам би не завадила допомога і, здається, ми нікому крім нього не подобаємося». «Гадаю, це страшенно гарна ідея», – підтримала леді Ремкін. «Добре ви придумали з цим людиноподібним, Ваймс знизав плечима. «Світ геть здурів». «Гірше вже нема куди, отже, яка різниця?» «Гаразд!» – сказав він. «Нехай так. Я згодний. Чудово. Дайте йому значок, чого вже там. Але бодай би мене розірвало, якщо я знаю, куди він його причепить. Прекрасно! Так! А чому б і ні?» «Капітане, з вами все гаразд?» – запитав колон, перетворившись раптом на втілення турботи. «А як же? Звісно! Ласкаво просимо до нової сторожі!» Гризнувся Ваймс, безладно проходжаючи кімнатою. «Чудово! Врешті-решт нашої платні все одно ні на що, крім Арахісу, не вистачить. То чого б нам не найняти мав...» Сержант шанобливо затулив Ваймзові рот. «Капітане, я вам лише одне скажу», – швидко промовив колон, дивлячись в ошелешені Ваймзові очі. «Уникайте слова на літеру «М», бо він тоді скаже «ні». Повністю втрачає самоконтроль і нічого з цим не може вдіяти. Це ніби як червона ганчірка для цих... яких... «Людиноподібний – це нічого, сер, якби лише не слово на літеру «М». Бо коли він сердиться, то не відходить похмуро в куток, сер. якщо ви розумієте, про що я. Він жодних проблем не створює за винятком цієї, сер. Ми домовилися? Просто не кажіть слово «мавпа». Ой, трясся!» Братство нервувалося. Він чув їх балачки. Плин подій виявився надто стрімким для них. Він думав, що вводив їх в курс справи поступово, даючи щоразу рівно стільки інформації, скільки могли б обробити їхні дрібні мізки, але все одно переоцінив їх. Тут була потрібна тверда рука, тверда, але справедлива. Браття. розпочав верховний гросмейстер, чи достатньо досконалі зараз манжети істини? Що? неуважно перепитав брат дозорець. А манжети, отже. вони досконалі, так. А чи належним чином позбулися ластівок принади? Що, я? винувато спіткнувся брат Тінкар. Позбулися чого ж ні? Браття, тихо сказав верховний гросмейстер, помовчавши, ми так близько. Ще один раз, ще декілька годин, лише один раз і ми заволодіємо світом. Браття, ви розумієте? Ну, брат Тінкар зачого ногами. Тобто ще бак, так. Тут нема чого боятися. Ми за вами на 110%. Він зараз скаже «але», – подумав Верховний Гросмейстер. «Але...» Звісно. «Ми, ну, ми всі нам так е, незвично. Ну, правда, по-іншому почуваєшся, викликавши дракона. Це ніби як очищення, люб'язно підказав брат Тінкар. «Щось таке, атож, сказав брат Дозорець, борсуючись у потугах висловитися. «Це ніби з тебе щось виймають? Висмоктують!» – сказав брат Тинькар. «От він правильно сказав, і ми… ну, ми, може, трохи… це небезпечно? Це ніби як ті містичні потвори з потайбіч, які живцем із тебе мозок випивають!» – докинув брат Тинькар. «Щодо мене, то мені радше схоже на те, як голова з бухміля трещить!» – безпорадно промовив брат Дозорець. І ми, знаєте, оце думали про всі ці штуки з космічною рівновагою і таким іншим, бо, ну, ви лише погляньте, що трапилося з бідолашним старим клозетником. А що, як це була кара, М? Це був просто скажений крокодил, що заліг у квітнику, сказав Верховний Гросмейстер. І з ким завгодно таке могло трапитися. Але я розумію ваше почуття. Справді? – запитав брат-дозорець. Звісно, вони цілком природні. Усім найвидатнішим чарівникам стає трохи незатишно, коли вони беруться до великої роботи на кшталт цієї. Браття гордо вистрончилися. А тож, найвидатніші чарівники, це про них сказали. Але за декілька годин усе скінчиться, і я впевнений, що король виявить прихильність до нас. На нас чекає світле майбутнє. Зазвичай це спрацьовувало, але, здається, не цього разу. А дракон? – почав брат Дозорець. «Не буде вже дракона. Він нам не буде потрібний», – сказав верховний гросмейстер. «Слухайте, все просто. Хлопець матиме чарівний меч. Усі знають про чарівні мечі королів». «Той самий чарівний меч, про який ви нам розповідали?» – запитав брат Тинькар. «Коли він торкнеться ним дракона, Вить. та й по всьому». «А тож, вони такі», – підхопив брат передверник. «Дядько мій одного разу копнув ногою болотяного дракона». «Заскочив, як той жере гарбузи в нього на городі. Так ця тварюка йому ледь ноги не відгризла!» Верховний гросмейстер зітхнув. «Ще декілька годин, і вже не доведеться борситися в цьому. Він лише одного не вирішив – відпустити їх, зрештою, хто б повірив їхнім оповідкам, чи вирядити варту, щоб заарештували їх. Адже бути таким дурним – це просто злочин». «Ні, – терпляче пояснив він, – це я до того, що дракон зникне!» Ми відправимо його назад і не буде вже дракона. А хіба люди нічого не запідозрять? спитав брат Тінкар. Їм не захочеться побачити, як скрізь розлетілися шматки порубаного дракона. Ні, переможно сказав верховний гросмейстер. Породження зла миттю зникне від одного дотику справедливого та істинного меча. Братство витріщилося на верховного гросмейстера. Принаймні вони в це повірять. – додав він. – А ми тим часом можемо трохи підпустити чарівного диму. – Чарівний дим – це нам раз плюнути, – сказав брат за грибун. І не буде порубаних шматків дракона? – трохи розчаровано перепитав брат Тінкар. Брат Дозорець прокашлявся. – Не знаю, чи зайде воно людям, – сказав він. – Якось надто гладенько все. – Слухайте, людям що завгодно зайде, – гаркнув верховний гросмейстер. Вони самі все побачать. Люди в такому захваті будуть від перемоги хлопця, що не стануть ні про що замислюватися. Повірте мені. А зараз починаємо вже. Він зосередився. Так, уже легше. Щоразу це вдавалося легше. Він відчував пластинки луски і драконову лють, потрапивши у місце, де були дракони і здобувши контроль. Це була справжня влада, і вона належала йому. Ой! Скривився сержант колон. Чого ви такі ніжні? бадьора запитала леді Ремкін, вправно затягуючи пов'язку. Цей хист, жінки її роду передавали з покоління в покоління. Він вас ледь торкнувся. Йому дуже прикро, різко докинув морква. Покажи сержантові, як тобі прикро, нужбо. У Ук. сором'язливо промовив бібліотекар. Не пускайте його до мене, бо цілуватися полізе, пропищав колон. Якщо когось. Хапають за ноги і починають гатити його головою по підлозі. Як ви гадаєте, чи можна це вважати нападом на старшого, на старшого зазвання? запитав Морква. «Я зі свого боку не висуваю жодних звинувачень», – поквапився сказати сержант. «Можете до справи?» – нетерпляче втрутився Ваймс. «Ми маємо перевірити, чи зможе Ерол винюхати драконову лігво. Леді Ремкін вважає, що варто спробувати». «Це ви про те, щоб вирити глибоку яму з пружинними пастками, розтяжками, метальними ножами, битим склом і скорпіонами, щоб піймати злодія, капітане?» З сумнівому голосі уточнив сержант. «Так, ми хочемо встигнути, поки запах не вивітрився», – сказала леді Ремкін. «Сержанте, ви вже великий хлопчик, не будьте дитиною». «Мадам, якщо дозволите мовити слово, я можу сказати, що залучення Ерла було чудовою ідеєю». Ввернув Нобі, поки сержант червонів під своїми бинтами. Ваймс не знав, чи довго зможе терпіти сходження Нобі на верхів'я світського спілкування. Морква промовчав. Він поступово приймав, що не є гномом, але гномська кров усе одно текла в його жилих, відповідно до славетного принципу морфічного резонансу, і запозичені гени підказували йому, що не все так просто. Знайти лігво навіть без дракона в ньому, було доволі ризиковано. Але в будь-якому разі він не сумнівався, що якби воно було десь неподалік, він би щось помітив. Коли поряд багато золота, у гномів завжди чухаються долоні, а він нічого не відчував. «Розпочнемо з тієї стіни в затінках», – сказав капітан. Сержант Скоса позирнув на леді Ремкін і відчув, що не може показувати страху, коли його підтримують. Натомість він обмежився запитанням. «А це розважливе рішення, капітане?» «Звісно, ні». Якби ми були розважливі, то не служили б усторожі. «Це ж треба, яка неймовірна шалена пригода», – зраділа леді Ремкін. «Міледі, гадаю, вам не варто йти», – почав Ваймс. «Називайте мене Сібіл, дуже прошу вас». «Бачте, у цього району погана слава». «Але я впевнена, що поряд із вашими людьми мені абсолютно нічого не загрожує. Побачивши вас, усі волоцюги мали б просто здиміти». «Дракони», – подумав Ваймс. Щоб здиміти і не лишити по собі нічого, крім відбитків на стіні, волоцюгам достатньо побачити дракона. Варто йому було відчути, що інтерес чи завзяття згасають, він згадував ці відбитки. І йому, не мов би, сипало за пазуху. Не можна, щоб це траплялося. Не в його місті. Правду кажучи, затінки не становили аж такої небезпеки. Переважна частина місцевої фауни рискала де інде в пошуках драконового лігва, а ті, хто лишився, чомусь не мали настрою влаштовувати засідки у темних провулках. Крім того, найкмітливіші зрозуміли якщо знаскочити на леді Ремкін, вона, мабуть, скаже їм підтягнути шкарпетки і не клеїти з себе дурнів, а голос її звучатиме так владно, що вони й не зчуються, як виконають наказ. Стіни досі й не позбулися, і моторошні фрески нікуди з неї не зникли. Ерл щось порознюхував, тюбцем пробігся з кінця в кінець вулички і заснув. «Щось пішло не так», – зауважив сержант Колон. «Але йде гарно», – віддано сказав Нобі. «Гадаю, дощ змив сліди, та ще й тут ходило чимало людей», – сказала ладі Ремкін. Ваймс підхопив дракона на руки, не варто було й сподіватися. Але в будь-якому разі краще робити буде щось. «Повертаємося», – сказав він, – «сонце заходить». Нараз вони йшли спокійно. «У затінках і то бояться дракона», – подумав Ваймс. «Усе місто трентить, навіть коли його тут немає. Ще трохи люди почнуть прив'язувати до скель незайманих дів». Дракон – метафора паскудного людського існування. Якщо раптом вам недостатньо паскудно, прилетить величезна вогнедишна потвора. Ваймс витягнув ключі від нової штаб-квартири. Поки він колупався в замку, Ерол прокинувся і заскилив. «Не зараз!» – кинув Ваймс. У нього закололо в боці, ніч ледь настала, а він уже почувався виснаженим. Поряд із ним розлетівся надрускі шматок черепиці, що впав з даху на бруківку. «Капітане!» – прошепів в колон. «Що таке?» «На даху, капітане!» Щось у сержантовому голосі пройняло Ваймса. Там не відчувалося ані тривоги, ані страху, лише тупий, мертвотний жах. Ваймс підвів голову. Під пахвою в нього несамовито смикався Ерол. Дракон, справжній дракон, зацікавлено дивився вниз з застічної труби. Сама лише його морда була завбільшки з людину. Очі в нього були як, ну, як дуже великі очі. Червоні, мов жар, і сповнені такого розуму, який навіть не снився людям. Передусім, цей розум був набагато древнішим за людський. Коли зграя вчорашніх мавп розмірковувала, чи прямоходіння стане йому пригоді, цей розум уже цілу вічність пізнав усі тонкощі лукавства і підступності. Цей розум ніколи не мав нічого спільного з мистецтвом дипломатії. Він його навіть не розумів. Цей розум не став би бавитися з вами у загадки, натомість він знав геть усе про гонор, силу і жорстокість. За можливості він би спалив вам голову, просто через те, що йому це вподоби. Зараз дракон сердився не дужче, ніж зазвичай. Він відчував, як щось засіло по той бік його очей, якась дрібненька квола чужа свідомість, роздута самовдоволенням. Це наповнювало нестримною люттю. Змушувало робити те, чого не хотілося. Натомість не давало робити те, що дуже хотілося. Ці очі, на мить, зосередилися на Еролі, який геть оскаженів. Ваймс усвідомив, єдина причина, з якої його ще не спалив мільйонно-градусний жар, полягає в тому, що дракону трохи цікаво, чого це у Ваймса під пахвою менший дракончик. «Не робіть різких рухів», – промовила в нього за спиною леді Ремкін. «І не показуйте страху. Вони чудово розуміють, коли ви боїтеся». «Ви б могли зараз щось інше порадити», – промовив капітан, намагаючись якомога повільніше і непомітніше вирушити губами. Їх непогано приводить дитями, якщо полоскатати за ушками. – Он як? – мляво відповів той. – А ще можна твердо і різко сказати «ні» і забрати миску з їжею. – Та ну! – І ляснути по носі скрученим аркушем паперу, але це я роблю лише в крайніх випадках. У світі, де зараз опинився Ваймз, яскраво окресленому і сповненому безнадії, час не мов би за омер. Усе повільно оберталося навколо грубих чітких ніздрів за кілька метрів від нього. І тут Ваймс почув, як щось тихенько свистить. Дракон глибоко вдихнув повітря. А потім спинився. Зазирнувши в чорну непроглядність вогневидних шляхів, Ваймс подумав про те, чи встигне він щось побачити. Чи буде якийсь білий спалах, або що, перш ніж його поглини вогнене забуття. І цієї миті заспівав Горн. Дракон здивовано підняв голову і відповів звуком, що ані трохи не скидався на жодне слово, але водночас дещо нагадував запитання. І знову пролунав горн. Розкотилися від луння, що немов би жили власним життям. Це було схоже на виклик. А якщо той, хто заграв на горні, не мав нічого такого на думці, то незабаром його мала спіткати біда. Спопиливши ваєм за зневажливим поглядом, дракон розгорнув величезні крила, підкинув своє важке тіло в повітря, порушивши всі закони аеродинаміки, і неквапно вирушив на звук. Ніщо в світі не повинно було б так літати. Крила били повітря, і від цього розкочувався звук, схоже на відлуння грому, але дракон рухався так, ніби не докладає жодних зусиль. Скидалося на те, що якщо він припинить махати крилами, то просто м'яко пригальмує. Він линув, а не летів. Для істоти завбільшки з амбар та ще й закутою обороньовану луску це здавалося неабияким досягненням. Дракон проплив у них над головами, наче корабель у напрямку площі розбитих місяців. «За ним!» – крикнула леді Ремкін. «Це неправильно, що він так летить. Я майже впевнений, що не обійшлося без порушення закону про чеклування», – сказав Моркова, виймаючи записник. Та він ще й дах пошкодив. Він обтяжує свою і без того неоднозначну ситуацію. "Капітане, ви як?" запитав Колон. Я вниз ніздрі йому зазирнув. Зачаровано промовив Ваймс і аж тоді зосередив погляд на стривоженому обличчі сержанта. "Куди він подівся?" Колон махнув рукою на вулицю. Ваймс глянув з-під лоба на силует, що вже розчинився в небі над дахами. "За ним", сказав він. "Знову заспівав горн." На Майдан поспішало багато людей. Дракон проплив над ними, наче акула, що націлилася на загублений у морі надувний матрац. Хвіст повільно гойдався туди-сюди. «Якийсь невіже хоче вийти з ним на двобій», – сказав Ноббі. «Я таки знав, що хтось намагатиметься. Бідного недовим, каже, запечуть в обладунках», – зауважив Колон. Здавалося, так само думав і натовп, який вишукувався на Майдані. Ангморпорці сприймали розваги прагматично і безпосередньо. Вони дуже хотіли подивитися, як приріжуть дракона, але готові були задовольнитися і тим, що когось живцем запечуть в обладунках. Не кожного дня щастить побачити, як людину живцем запікають в обладунках. Буде що згадувати решту життя. В Зусибіч вайм заштурхали. Юрмище напливало і напливало на Майдан. Горн проспівав утретє. «Це горн мушля», – впевнено промовив колон. «Як дзвін, але глибший!» «Правда?» – запитав Нобі. «А тож, мабуть, здоровий сломак жив у тій мушлі». «Арахіс, філянки, гарячі ковбаски!» – заголосили в них за спиною. «Привіт, хлопці! Вітання, капітане Ваймс! Встигли в останній момент? Беріть ковбаску, заклад пригощає!» «Що тут коїться від ривачу?» – запитав капітан, вчепившись у лоток продавця, щоб втриматися в круговерті нових і нових людей. «Приїхав у місто, якийсь хлопець обіцяв убити дракона», – пояснив від души відриваю. «Каже, що має чарівний меч». «А чарівну шкуру він не має?» «Капітан, де ваша любов до романтики?» – поцікавився Нудель, беручи з крихітної пательні на своїй таці, розжарену і обережно торкаючись нею ззада огрядної жінки, що стояла попереду. «Мадам, прошу посунутися. Комерція – рушійна сила нашого міста. Дуже вам дякую». «Звісно», – продовжив він, – «якщо вже робити все по-справді, то треба прикинути до скелі діву. Але тітонька відмовилася. Бувають такі проблемні люди, не шанують традицій. А хлопець каже, що він законний насчадок трону». Вайм спухитав головою. Світ явно збожеволів. «Щось в невторопою», – сказав він. «Насчадок», – терпляче пояснив відривач. «Ну, насчадок трону». «Якого ще трону?» «Анкського?» «Анкського трону?» Ну там, знаєте, королі і таке інше. Відривач замислився. Забув ім'я цього хлопця тряся б його. Я у цілодобовій гуртовій гончарні троля вогниця замовив три партії сувенірних кухлів з нагоди коронації. Марудна буде потім справа, на кожній вишкрябувати ім'я. Відкласти вам один, два, капітане. Для вас 90 пенсів, і це я від душі відриваю. же опір, Ваймс знову поринув натовп, орієнтуючись на моркву, наче на маяк. Констебель височив над Юрбою, а решта загону тягнулася за ним. Божевілля якась!» – крикнув Ваймс. «Що там, моркво?» «Посеред Майдану хлопець на коні!» – відповів той. «Тримає в руках меча жвелискує, але нічим, крім того, он, здається, зараз не зайнятий!» Ваймс пробився під захист леді Ремкін. «Королі!» – видихнув він. Ангські І трони є такі?» «Перепрошую? Ну так, колись були!» – сказала та. Кілька сотень років тому, а що? Якийсь хлоп'я називає себе нащадком трону. Саме так, підтвердив відривач, який невідступно йшов за Ваймзом, сподіваючись дотиснути потенційного клієнта. Виголосив цілу промову про те, як вб'є дракона, скине узурпаторів і виправить усі кривди. Народ зрадів. Гарячий ковбаски дві на долар зі справжньої свинюки. Чом би не пригостити леді? Тобто зі свинини, сер. Насторожено перепитав Морква, озираючи лискучі довгасті утворення. «Яка різниця, як називати? Усе гаразд!» – поспішив запевнити відривач. «Ось вам якісний свинячий продукт зі справжньої свинюки!» «У цьому місті народ радіє будь-якій промові, і це геть нічого не означає!» – похмуро кинув в Ваймс. «Беріть свинячі ковбаски п'ять на два долари!» – гукнув відривач. Він завжди дбав про те, аби спілкування не ставало на заваді комерції. Може, монархія просприяє бізнесу? Свінячі ковбаски! Свінячі ковбаски! Запечені в тісті! І виправити всі кривди, як на мене, теж доволі слушна думка. З цибулею! Чи міг би я спокусити вас гарячою ковбаскою, мадам? Запитав Нобі. Леді Ремкін поглянула на лоток, що висів на шиї від ривача. Допомогли тисячоліття бездоганного виховання, що передавалося з покоління в покоління, тож її голос майже не відказав жаху. О, вони такі апетитні з вигляду. Чудові наєтки. «Зроблені чинцями на якійсь містичній горі?» – запитав Морква. Відривач дивно зеркнув на нього. «Ні, свинями!» – терпляче пояснив він. «Які ще кривди?» – нетерпляче втрутився Ваймс. «Ну ж, бо скажи мені, які там кривди він хоче виправити?» «Ну, у нас тут, наприклад, податки», – сказав відривач. «Ось вам перша кривда». Йому вистачило совісті вдати, ніби трохи соромиться. У його світі податки були нещастям, яке траплялося лише з іншими. «Саме так!» – сказала стара жінка поряд. «А ще в моєму домі трубати, чи так, що страшне, а домовласник нічого не хоче робити, це теж кривда». «І коли волосся передчасно випадає?» – докинув чоловік, що стояв попереду неї. «Теж кривда!» – увайм за щелепо відпало. «Так, королі можуть від цього зцілювати!» – впевнено сказав іще один монархіст. «До слова!» Згадав нудель-видривач, порпуючись у своєму наплічнику. «У мене тут лишилася пляшечка чудової мазі». Він обпік моркву поглядом. Виготовляли якісь древні ченці, які живуть на горі. А ще, знаєте, вони не огризаються!» правив далі монархіст. «Саме з цього і видно королівську кров. Вони на це геть не здатні. Це вам правила гарного тону». «Де та й годі!» промовила жінка із синтехнічними проблемами. «А ще ж гроші!» Продовжував монархіст, купаючись у променях уваги. «Вони грошей з собою не носять, саме так завжди можна впізнати короля». «Чого вони так? Гроші не такі важкі?» Здивувався чоловік, в якого рештки волосся розбіглися по черепі, мов недобитки переможеної армії. «Я можу без проблем носити із собою сотні доларів. Мабуть, від королювання руки слабшають, розважливо зазначила жінка, «від того, що вони увесь час махають людям». «Я завжди от що думав». Почав монархіст, витягуючи люльку і беручись її набивати з бундючним виглядом людини, яка готується виголосити промову. «Коли ти, король, одна з основних проблем в тому, що твоя дочка може проколотися!» Усі замислилися. «І заснути на сто років!» – договорив монархіст. «Он як!» – видихнули всі, відчувши якесь несвідоме полегшення. «А потім ще травми від горошин!» – додав він. «Мабуть, так». Непевнено, сказала жінка. «Постійно доводиться спати на них», пояснив монархіст. «Не кажучи вже про сотню матраців». «А ж, правда, я, мабуть, зможу постачати їх гуртом», сказав відривач і озирнувся на ваймзе, який слухав усе це, дедалі більше поринаючи у чорну зневіру. «От бачите, капітане, а ви, гадаю, служитимете вже у королівській варті, матимете якесь пір'ячко на шаломі». «А пишноти?» – махнув трубкою монархіст. Це дуже важливо, і багато видовищ. І вони що, безкоштовні? Запитав відривач. Ну, хіба що за декорації треба буде заплатити? Відповів той. Та ви всі геть подуріли, не витримав Ваймс. Ви нічого про нього не знаєте, а він ще навіть не переміг. Гадаю, це лише формальність, кинула жінка. Люди, отямтеся, це ж вогнедишний дракон, кинув Ваймс, а в пам'яті йому знов постали ті низдрі. «А він просто якийсь хлопак на коні!» Нудель-відривач жартоматицнув його керасу. «Душі у вас немає, Кепе. Якщо людина приїхала здалеку у закатоване драконом місто і має блискучий меч, то є лише один варіант розвитку подій, правда? Мабуть, так вирішила доля». «Закатоване місто?» – надривався Ваймс. «Та ти, Шахраюго, що вчора вбарював людям на вулиці гарненьких лялькових дракончиків! Комерція, Кепе!» «І немає нічого перейматися», – приязно пояснив відривач. Похмурий і розлючений Ваймс відійшов до свого загону. Знаєте, чим анкморпорський люд міг би бути симпатичний? Нестримним прагненням до незалежності. Вони б ніколи не поступилися своїм правом грабувати, обдурювати і привласнювати чуже, і вбивати. Це могли робити всі, і в цьому всі були рівні. І це цілком вкладалося у ваймзову логіку. Не було жодної різниці між найбільшим багатієм і найзлиденнішим жебраком, хіба що перший мав до грошей влади, їжі і гарного одягу, а ще здоров'я. Але він, принаймні, не був ані трохи кращий. Просто багатіший, огрядніший, могутніший, пишніше вдягнений і здоровіший. І так тривало століттями. А зараз махнули перед ними горностаєвою мантією, і вони показилися. Пробурмотів він. Дракон повільно і насторожено кружляв над майданом. Ваймс витягнув шию, щоб краще бачити. Попереду стояло чимало людей. У багатьох хижаків образ здобичі мало невгени вбудований. Можливо, вершник із мечем в руках так само щось перемкнув у драконовому мозку, істота подивилася на нього з живим інтересом, але водний час із підозрою. Я не знав, що ми взагалі були королівством, знизав плечима, затиснутий в натовпі Ваїмс. «Відтоді минуло дуже багато часу», – пояснила леді Ремкін. «Королів скинули. Це і на краще. Вони часом були просто жахливі». «Але ж ви, скруто, з високородної сім'ї!» – здивувався він. «Я думав, ви мали б підтримувати королів». «Ой, серед них траплялися страшні почвари», – безтурботно сказала вона. Творили казна що. Заводили собі купу дружин, відрубали людям голови, починали якісь дурнуваті війни, їли з ножа, кидали надгризані курячі ніжки через плече і тому подібне. Геть не нашого рівня, люди. На площі запала тиша. Дракон повільно підлетів до дальнього кінця і майже застиг у повітрі, хіба що крилами повільно махав. Ваймз відчув, як по спині щось дереться, а потім Ерол вчепився йому в плече задніми лапками. Крильця обрубки тіліпалися в тому же ритмі, що і крила справжнього дракона. Ерл шипів, не відводячи погляду від величезної істоти, що висіла в повітрі. Коли хлопець спішився, махнув мечем і розвернувся до далекого ворога, кінь рвучка затанцював на бруківці. «Він впевнено тримається», – подумав Ваймс. «З іншого боку, хіба не за наших часів здатність прирізати дракона має щось спільне з вмінням правити?» Але меч справді дуже яскраво виблискував. Проти цього не заперечиш. Друга година ночі. Все гаразд. Хіба що дощить. Так знову почав сіятися дощик. У мультивсесвіти є такі міста, де начебто знають, як розважитися. Наприклад, у Новому Орлеані чи Ріо хваляться, ніби вміють не лише дати жару, але й розпалити багаття. Однак, порівняно з тим, як відривається Анкморпорк, ці міста похмуре Уельське селище в неділю по обіді. В омитому дощем повітрі над коловоротом мулу в річці Анк, розривалися і спалахували фейерверки. На вулицях підсмажували різних свійських тварин. Від будинку до будинку в безперервному танку вервачкою рухалися люди, іноді встигаючи обірвати ненадійно закріплене оздоблення. Скрізь пиячили. Люди, яким за інших обставин таки не спало б на гадку, зараз кричали «Слава!». Ваймс похмуро вулікся крізь натовп, почуваючись зайвим, ніби маринована цибулина у фруктовому салаті. Усьому своєму загону він сьогодні дав вихідний. Ваймс аж ніяк не почувався роялістом, мабуть, він нічого не мав проти королів, але чомусь йому сумно було дивитися, як анкморпорці вимахують прапорцями. Такі дурниці витворяли лише якісь там піддані інших країн. Крім того, думка про плюмаж на власному капелюсі викликала огиду, він завжди мав упередження проти плюмажів. Пір'я, так би мовити, створювала невдалий фасад, вдаючи всім зрозуміти, що ти собі не належиш. А ще з плюмажем він би почувався ніби птах. Це вже була остання крапля. Не знаючи куди податися, він, мимоволі, знову прибився до ярду. Врешті-решт, інших варіантів не лишилося. Його помешкання наганяло сум, а власниця квартири скаржилася на дірки в килимі, які пропалював Ерл, хоч би скільки на нього кричали і на запах від Ерола. А про таверну Ваймс сьогодні навіть думати не міг. Там він побачив би речі, набагато гнітючіші навіть за те, що він зазвичай бачив п'яним. А тут було тихо і спокійно. Хоча віддалений гомін святкування все одно долітав із вікна. Ерол спустився з його плеча і почав їсти вугілля в каміні. Ваймс сів і закинув ноги на стіл. «Оце так день. Оце так битва». Акроботичні трюки, ухиляння, крики з натовпу, і цей хлопець стояв там, крихітний, беззахисний, поки дракон набирав повітря в груди. Ваймс уже добре знав це глибоке дихання, але полум'я не було. Ваймза це здивувала, і натовп, і самого дракона явно теж. Він спробував, скосивши очі, поглянути на власний дніс, а тоді почав відчайдушно шкрябити кіхтями вогневивідні шляхи. Він так і не отямився, аж поки хлопець. Прошмигнувши у нього під кігтям, вдарив мечем. І розкотився удар грому. Взагалі-то насправді мали блишитися якісь решки дракона. Ваймс розправив пошмаканий папірець і прочитав свої вчорашні нотатки. По-перше, важкий дракон, але все одно літає нормально. По друге, полум'я гаряче, але все одно жива істота його віддихає. По третє, Болотіні дракончики, звісно, жалюгідні і нещасні, але ця страшна форма життя дуже могутня. По-четверте, звідки він з'являвся? Ніхто не знає, куди він зникав, теж ніхто не знає, де він бував поміж тим. по п'яте, чому він так згорів, що немає решти? Ваймс присунув до себе чорнильницю, взяв перо і вивів округлими літерами. По-шосте, чи можна так знищити дракона, щоб геть нічого не лишилося? Прохи подумавши, він додав, по-сьоме, чому так, що коли він вибухнув, ніхто не міг його потім знайти, хоча дуже шукали. Оце справді змушувало задуматися. Леді Ремкін казала, що коли вибухає болотяний дракон, потім геть усе в драконі. А в цьому разі вибухнула з біса велика істота. Звісно, всередині в нього мало вирувати алхімічне пекло, і антморпорці ще й досі лопатами вичищали б вулиці від дракона. Але, здавалося, ніхто не помічає відповідальності. Натомість пурпуровий дим справив величезне враження. Доївши вугілля, Ерол взявся за кочергу. За цей вечір він з'їв три каменюки із бруківки, ручку дверей, якусь непедвладну визначенню знахідку з канави і на превеликий подав усіх три ковбаски нудля від душі відриваю, зроблені зі справжніх свинючих органів. Хрускіт від поглинання кочерги змішувався зі стукотом дощу по шибках. Знову втупившись у папірець, Ваймс дописав «По восьме. Як це королі могли з'явитися ні звідки?» Йому навіть не вдалося розгледіти того хлопця як слід. Доволі презентабельний. Навряд чи великий мислитель, але профілі із таких, яких не соромно карбувати на дрібних монетках. Крім того, якщо вже він убив дракона, то міг дозволити собі виявитися навіть зизуватим гобліном. Юрба з тріумфом піднесла його на руках у палац Патриція. Лорда Ветінарі замкнули в одному з його ж підземель. Схоже, він не дуже чинив опір. Лише всміхнувся усім і спокійно пішов туди. Дуже вдалий збіг обставин для міста. Саме коли знадобився герой, щоб убити дракона, прийшов король. Вайнс трохи це обміскував. Розкрутив всю думку з усіх боків, а тоді взяв перо і написав. «По який щасливий випадок для хлопця, який стане королем. Нагодився дракон, щоб його прирізати і довести свою спроможність. Це спрацювало набагато краще, ніж родими плями і мечі. Нема що й казати. Покрутивши перо у пальцях, Ваймс "По Одесяте. Дракон не був механічним пристроєм. Але ясно, що жодний чаклун не може створити звірину такої величності. Величі. Величезності. Таких розмірів. По одинадцяте. Чому, коли його приперло, він не міг дмухнути полум'ям? По дванадцяте. Звідки він взявся? По тринадцяте. Куди він подівся? Дощ гучніше забарабанив по шипці, розбавляючи святковий гомін, який незабаром зовсім розчинився. Загуркотів грім. Ваймс декілька разів підкреслив слово «подівся». Після нових розмислів додав ще два знаки питання. Він якийсь час дивився, що це йому дало, а потім скрутив папірець у кульку, яку жбурнув у камін, де її піймав і проковтнув Ерол. Трапився злочин. Піднялися інстинкти, про які Ваймс навіть не підозрював. Древні детективні інстинкти, і від цього настовбурчилося волосся на потилиці. Інстинкти підказували, що трапився злочин. Можливо, такий незвичний, що його й не згадали ніде у тій книжці Моркви, але цілком реальний. І купка підсмажених за високої температури убивць стала лише початком. Він розвідає, що і до чого, і дасть визначення. Капітан піднявся, зняв із гачка біля дверей шкіряний плащ і вийшов у беззахисне місто. Там лежать дракони. Лежать вони собі, а як саме лежать? Вони не поздихали. І не дрімають, і не вичікують, адже чекання передбачає мету. То яке ж слово нам потрібно? Може, лють? Він пам'ятав, як його крила розсікали справжнє повітря, і як він насолоджувався полем'ям. Високе небо вгорі і внизу – цікавий світ, повний дивних істот, які несамовито бігали. Існування там мало іншу текстуру, краще. І саме коли він почав отримувати задоволення, його паралізували. Відібрали полум'я і штовхнули назад, наче якогось волохатого собакоподібного ссавця. У нього відібрали світ. У роптилічих нервових зв'язках дракона почала жевріти думка про те, що цей світ можна повернути. Чи бодай спробувати. Його викликали, а потім запхали назад. Але чи не лишилося сліду запаху ниточки, що вели у небо? Може, вистачило б навіть спогаду? Він пригадав ту свідомість. Невдоволений голос, сповнений власною мініатюрної пихи. І свідомість, майже як у дракона, але малесенькому, крихітному масштабі. Ось воно. Дракон розправив крила. Леді Ремкін зробила собі какао і сіла слухати, як у трубах на дворі булькоче дощ. Вона скинула ненависні бальні туфлі, які навіть сама вона визнала б, схожі були, на два рожеві човни. Але становище зав'язує. Як сказав бекументний сержантик, і вона, остання представниця однієї з найдавніших анкморпорських династій, мала піти на святковий бал, щоб засвідчити свою добру волю. Лорд Ветінарі був на тієї статі, щоб розгулятися. Про це навіть склали популярну пісеньку. Але зараз усе мало поринути в гульки. Леди Ремкін терпіти не могла балів. Вони навіть близько не приносили їй такого задоволення, як чищення драконячих стаєнь. Коли йшлося про очищення драконячих стаїнь, завжди було зрозуміло, що до чого. Не доводилося стояти з розпашилим обличчям і їстика з стромлена на палички, а ще вдягати сукню, в якій скидаєшся на хмару, густо населену херовимами. Якщо ти тримала в руках миску з їжею, дракончикам було абсолютно все одно якати з вигляду. Хто б міг подумати? Їй завжди здавалося, що потрібні тижні, або навіть місяці, щоб організувати бал. Запрошення, оздоблення, нанизані на трустинки ковбаски, моторошно віддалено схоже на куряче м'ясо суміш, якою мали нафершурувати формочки. Однак усе це зробили за якихось декілька годин, не би хтось усе планував заздалегідь. Очевидно, сфера обслуговування творить дива. Вона навіть танцювала з цим, як би його краще назвати, новим королем. І він говорив їй якісь люб'язності, хоча слова звучали доволі придушено. А завтра коронація. Здавалося б, потрібно багато місяців, щоб усе організувати. Вона продовжувала думати про це, змішуючи вечерю драконом. Мінеральна олія, торф, а зверху цяточки сірчаних квітів. Перевдягатися вона не стала, просто накинула поверх бальної сукні грубий фартух, тицнула руки в рукавиці, опустила захисну маску на обличчя і під зливою побігла до драконів. Щойно прочинивши двері, вона помітила що – щось не так. Зазвичай дракончики вітали появу їжі, свистіли, шипіли, випускали невеличкі спалих вогню. Натомість зараз усі тихо сиділи на своїх місцях і уважно дивилися вгору. Це було якось моторошно. Леді Ремкін постукала цебрами. «Нема чого боятися. Від страшного великого дракона нічого не лишилося», – весело сказала вона. «Ну, мось сюди, на роцю. Двоє чи троє, ледь глянувши на неї, знову повернулися до... до чого? Вони здавалися не переляканими, а просто дуже-дуже зосередженими. Вони, мовби би, несли варту, чекаючи, коли щось станеться. Знову розкотився гарім. За декілька хвилин леді Ремкін уже поверталася у перемокле місто. Існують пісні, яких на тверезу голову ніколи не співають. Наприклад, ущелина Неллі, а також будь-яка пісня, що починається словами «Коли я йшов». В антморкпорських краях улюблена пісня «На жезлі Чародійському голівка величенька». Загін упився. Принаймні, двоє з трьох. Морку вмовили спробувати Шанді, але йому не дуже сподобалося. Крім того, він не всі слова знав, а які знав, тих чомусь не розумів. «А, ясно», – врешті-решт сказав він. «Це така гумористична гра слів, правда?» «Знаєте», – замислено промовив Колон, вдивляючись в їм лу, що густіючи піднімалася над Анком. «У такі моменти хотілося б, щоб старий…» «Не кажи цього», – перервав, похитуючись Нобі. «Ми ж домовилися не говорити про це. Не варто про це говорити». «Це була його улюблена пісня», – сумовито продовжив Колон. «Він мав приємний тенорок». «Ну, годі, суржанте». «Він був порядною людиною, наш Гаскин, — розповідав далі Колон. «Ми нічого не могли з цим вдіяти», – похмуро кинув Ноббі. «Могли, ми могли бігти швидше». «А що трапилося?» – запитав Морква. «Він загинув», – пояснив Ноббі при виконанні службових обов'язків. Я йому казав, докинув колон, ковтаючи з пляшки, яку вони взяли з собою, щоб перебути ніч. Казав. Повільніше, казав я. Шкоду собі за події, сказав казав я. Не знаю, що на нього найшло, що він так рвонув. Це все гільдія злодіїв винна, додав Ноббі. Таких людей випускає на вулицю. Тієї ночі ми побачили, як той мужик когось пограбував. – вбитим голосом продовжив колон. – Просто у нас під носом. І капітан Ваймс сказав – за ними. І ми побігли, але вся штука в тому, щоб не бігти надто швидко, бо інакше їх можна впіймати. Можеш мати купу проблем, якщо ловити людей. – Мені це не до вподоби, – сказав Ноббі. Знову розкотився грім. Дощ заширхотів гучніше. – Не до вподоби, – погодився колон. Але Гаскін побіг і забув. Він біг і біг, і опинився за рогом, а там чекали двоє підручник цього бандюка. «Прямо в серце», – додав Нобі. «Ну, хай там як, а він там і лишився», – сказав колон. «Капітан Ваймс дуже побивався, хлопче. Коли ти на варті, не можна швидко бігати», – урочисто пояснив він Моркві. «Усторожі можна бути або швидким, або старим, але швидким і старим бути не можна», – бідолаха Гаскін. «Такого не повинно було трапитися?» сказав Морква. Але трапилося, відповів Колон, прикладаючись до пляшки. Дощ падав йому на шолом і стікав обличчям. Так не повинно було трапитися, вперто промовив Морква. Але трапилося, повторив Колон. Ще дехто в місті також почувався незатишно. І цей хтось був бібліотекар. Сержант Колон дав йому значок, який бібліотекар покусав, крутячи у своїх великих м'яких руках. Проблема полягала не в тому, щоб в місті раптом з'явився король. Орангутани – традиціоналісти, а чогось традиційнішого за короля годі й придумати. Але вони також люблять, коли все чисто, а тут не все було чисто. Або правильніше сказати, що все було надто чисто. Правда, і реальність ніколи не були такими чистими. Нащадки древніх тронів, які вигулькують навіть звідки, на деревах не ростуть. Він точно це знав. Крім того, ніхто не шукав його книжку. Ось тобі і людські пріоритети. Він не сумнівався, що ключ до цього-цього книжка. Правду кажучи, існував один спосіб дізнатися, що там у цій книжці. Небезпечний спосіб. Але бібліотекар цілими днями походжав на межі небезпеки. Бібліотека спала. У цій тиші він відкрив шухляду і витягнув із самісінької глибини ліхтарик, змайстрований так, щоб не виривалося полум'я. Коли навколо стільки паперу, обережність не завадить. Він також узяв мішечок арахісу, а потім, трохи подумавши, ще й мотузку Відкусивши шматок, бібліотекар зав'язав його навколо шиї і почепив туди значок, як амулет Потім прикріпив кінець довгої мотузки до стола і, трохи подумавши на всіх чотирьох, рушив між книжковими полицями, розмотуючи мотузку за собою Знання дорівнює силі Мотузка була важливою по якимось часі бібліотекар зупинився, він зібрав усі свої бібліотекарські можливості. Сила дорівнює енергії. Іноді люди поводилися по-дурному, вважали бібліотеку небезпечною через усі ці магічні книжки, і небезпідставно. Але насправді одним із найнебезпечніших місць у світі робив її той простий факт, що це була бібліотека. Енергія дорівнює матерії. Він гайнув у провулок із полиць у кілька футів завдовжки, як здавалося, але натомість йшов там півгодини швидким кроком. Матерія дорівнює масі. А маса викривлює простір, перетворюючи його на поліфрактальний біпростір. Може, система бібліотечної класифікації DUI має свої переваги, але коли треба знайти щось у багатовимірних шарах біпростору, насправді потрібен добрий запас мотузки.